Leo ndani ya Esta TV nimekuandalia historia ya mwanasiasa ambaye pia ni mwanasheria katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Othmani Masudi, ambaye kwa sasa ni makamu wa kwanza wa raisi katika serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambaye ni mrithi wa hayati Mali Msefu. Tazamaji karibu twesoti. Jina kamili anaitwa Othman Masudi Othman Sharif, makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Othmani Masudi Othman, Othman alimarefu kama Ochu, ni Mzanzibar mahiri kwenye ulingo wa masuala ya sheria na mikakati. Ochu alizaliwa katika kijiji cha Pandani, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba. Mwanzoni mwa miaka ya 60 Baba mzazi wa Masudi, Sheikh Masudi bin Osman alikuwa mmoja wa walimu mahiri wa dini miskitini, madrasa na hususani katika shule ya Pandani ambako alifundisha kurani tukufu. Othman alianza masomo yake ya msingi katika shule ya Pandani ambapo alionesha umahiri mkubwa sana darasani akishika nafasi ya kwanza katika miaka yake yote na kuacha wanafunzi wenzake kwa umbali sana kiwaston kama ilivyokuwa matarajio kwa wengi na Osman mwenyewe Alifaulu vizuri katika mitani yake yote ya michepuo na kupata nafasi ya kuendelea na masomo yake katika shule ya Fidel Castro chake chake Kusini Pemba. Othman alipata ufaulu wa daraja la kwanza, yani Division 1, na alifanikiwa kuchaguliwa kujiunga na chuo kikuu cha Dar es wa kwa shahada ya kwanza katika masuala ya sheria. Akiwa katika chuo kikuu cha Dar eslamu, alifomu mwanafunzi mahiri kwenye kitovu cha sheria akiwa na uwezo mzuri darasani na kujenga hoja kwenye mijadala na alitimu masomo yake chuni hapo kwa kupata degree ya kwanza ya sheria yenye heshima Alirejea Zanzibar na kuajiriwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika Wizara ya Katiba na Sheria kama wakili wa serikali. Hapo serikali limpa ufadhili kwenda chuo kikuu cha London kuongeza ujuzi kwa kuchukua shahada ya pili ya sheria. Alipohitimu alirejea Zanzibar na baada ya muda mfupi akateuliwa kuwa katibu mkuu katika Wizara ya Utawala Bora na Sheria katika kipindi cha uongozi wa awamu ya tano chini ya daktari Salmin Omar Raisi Amani Abedi Karume alipoingia madarakani alimteua kuwa mkurugenzi wa kwanza wa mashtaka ya Zanzibar. Novemba 2010 mara baada ya Dkt Ali Muhammad Shehni kuchaguliwa kuwa rais wa saba wa Zanzibar alimteua Othmani kuwa wanashiria mkuu wa serikali. Moja ya kazi kubwa ya Osman katika cheo hicho kipya ilikuwa ni mapitio ya sheria mbalimbali za Zanzibar na muungano na katika mchakato wa majadiliano ya mabadiliko ya katiba ya Tanzania alikuwa nyota iliyotoa mwanga hasa kwenye mijadala migumu na tata iliyohusu mambo mbalimbali ya sheria wakati wa mchakato wa mabadiliko ya katiba alisimamia uteuzi wa mambo yanayohusu Zanzibar hata kufikia hatua ya kupishana na msimamo wa serikali akipiga kura ya kusimamia alichokiamini kuhusu muundo wa serikali kutokana na sakata hilo Othman alivulua nafasi yake kama mwanasheria mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Baada ya sakata hilo, Othman aliamua kuingia kwenye siasa akiamini njia nyingine ya kusimamia yale aliyoamini ambapo alijiunga na chama cha wananchi Kafu na kuteuliwa kuwa mshauri mkuu wa chama na mshauri maalum kwa aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha wananchi Kafu hayati Mwalim Seif Sharif Hamad. kushikilia nafasi hiyo, Aufman aliamua kurudi tena darasani la kujiunga na chuki kuu cha Turin, nchini Italia, kusoma shahada na ya namba mbili ya uzamini yani master katika sheria na kuitimu vizuri. Wakati wa mafarakano ndani ya chama cha kafu uliosababisha mgawanyiko wa kiitikadi ambao ulipelekea Mali Msef Sharifu Hamadi na kundi lake kutimkia ACT Wazalendo. Othman naye aliamua kuungana na Mali Msef. Othman ni msomi, tumishi mahiri wa umma, aliyeweka Zanzibar moyoni na ni mtu anayetegemewa sana na chama chake cha ACT Wazalendo katika siasa za Zanzibar kutokana na uelewa wake wa eneo hilo. Alikuwa karibu sana na viongozi wakuu wa chama hicho hasa hayati Mwalimu Sefu pamoja na Mazrui. Alikuwa mtu aliyepewa nafasi kusimama kama mgombea urais wa Zanzibar kwa tiketi ya chama hicho. Iwapo Mwalimu Seif angestaafu Mbali na siasa. Othmani anamiliki kampuni yake binafsi ya masuala ya sheria iliyopo eneo la Mombasa mjini Zanzibar. Wateja wake wakiwa ni watu binafsi pamoja na makampuni na amekuwa akitoa huduma kama mshauri, mwelekezi katika mashirika mbalimbali mbali ya kimataifa nje ya nchi. Tarehe nane, Februari 2021 Chama cha ACT wa zalendo, kilimpendekeza na kumpitisha Othman Masud Othman Sharif huamrithi wa makamu wa kwanza wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar Nafasi iliyoachwa na Mwalimu Saif ambaye alifariki dunia Februari 17 2021 akiwa na miaka 77 Machi 2021, raisi wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi alimtangaza Osman Pua makamu wa kwanza wa raisi wa Zanzibar, mrithi wa hayati Seif Sharif Ahmad. Na kuapishwa Machi 2, 2021. Mimi Osman Masud Osman nalaaba kwamba nitaitumikia vizema kwa moyo thabiti serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kazi zangu za, za makamu wa, wa kwa kwanza rais wa Zanzibar na kwamba wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa Zanzibar na wengi wa baraza na mapinduzi na zote sitatoa siri za serikali ya mapinduzi ya Zanzibar lakoenda ataendeleza msimamo wa mali msef wa kuhakikisha wazanzibar babaki wa moja na amani itadumu wakati wote kwa ajili ya maendeleo ya kila mzanzibari mtazamaji wa Esta TV. Hiyo ndio historia ya Osman Masud Othman, Othman. ambaye ni makamu wa kwanza wa raisi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambaye pia ni mrithi wa hayati Malimsefu aliyetotoka tarehe saba mwezi wa 2, 2021. Hiyo kwamba ni imani kubwa ni amana kubwa soma kweli na kawaida ya amana ni kitu kinachotakiwa kirejeshwe kama kilivyo au kizuri zaidi kwa hivyo kwangu mimi nimechukua si kutegemea katika maisha yangu kwamba chama changu na posho ya wa na watu wa Zanzibar wanaweza kunipa amana kubwa ya kiasi ni semeni ghafla kwa, kwa sababu kila jambo kina linau kiwango cha ghafla wake kwa sababu sikuwemo kwenye kwa maana ya kugombia nafasi yoyote ya uongozi lakini na pia sikuwa mtu active migafula kwa maana hiyo lakini kwa sababu katika umchakato chama kilifanya taratibu zake kwa hiyo ulikuwa sikuwa na hakika lakini angalau nilikuwa na hint kwamba hili linaweza likatoke Bahati nzuri hatuji kuanza ni pahala pameshajengwa misingi na bahati nzuri mmoja katika wajenzi wa misingi wa msukaraisi mzee wetu ametangulia mahali msefu kwa hivyo kwanza ni kuleta mezani ni lile la kuhakikisha ile kombi ya kwamba ule msingi ule ile elevation na ile jengo wanalotaka kujenga katika katika msingi ule kuhakikisha kwamba ile hilo linahitaji kwanza mtu naamini katika hilo lakini la pili ni kwamba kuna mambo ya ya kujenga vile vile katika ujenzi kuna mambo mengi ya kumshauri ya kusaidiana lakini nawe mwenye kutoa mawazo yako kutoa fikra zako na fikra hizi katika maeneo yale ambayo yatatupeleka mbele kujenga misingi ya ya uwajibi bikaji serikali kwa sababu hiyo inaonesha ndio iliyofanya kwa sababu serikali mnaweza mkapiga maendeleo makubwa ya uchumi mkakusanya mapato mengi lakini kama hakuna wajibikaji kama hakuna misingi ya, ya ya usimamizi inakuwa ni kazi bure lakini na kubwa ni kuwatumikia watu lakini kuwawezesha katika hata masuala ya kiuchumi sasa haya ni mambo ambayo kusema kweli nakuja nayo na, na mimi hataweza kuwa na mchango katika kuijenga zanzi ile ambayo wananchi Wetu wana anayotarajiwa kusema kweli tioni mzigo kwa siasa hasa kwa sababu siasa zenyewe zimekuwa mzigo kwa sababu kuna mambo ya msingi haya kujengwa la kwanza wananchi hawakujengewa matumaini ya, matu ya kwamba inawezekana kujenga Zanzibar ambayo watu wote wakawa moja watu wote haki sawa watu wote wakana fursa sawa za maendeleo kwa sababu kazi ya msingi ya serikali ni kujitengeneza fursa sasa yanapokuwa haya hayakuoneshwa kwamba serikali haikujipambanua yenyewe kwamba ni chombo cha kutengeneza fursa kwa wananchi kwa misingi ya haki kwa misingi ya uwazi kwa misingi ambayo inafata sheria siasa za Zanzibar mi nasema zimezimlitengeneza huo ugumu lakini kama tunajenga tuna misingi basi nadhani siasa za Zanzibar zinaweza kuwa wapo ambao wata watakuwa na wasiwasi kwa sababu wamejengwa kuwa na wasiwasi nimeona tuna fursa ya kipekee chini ya uongozi wa kiongozi tuliye naye sasa hivi na chini ya matarajio ya wananchi vile vile kwamba tuna fursa ya kipekee ya kuijenga Zanzibar ambayo Zanzibar ya miaka mia inauku kujiunga wa kwanza ni kwamba Tuwe na imani tujenge imani. Tuwe na imani na uongozi uliopo kwa sababu ulishajengwa misingi na na mzee wetu alioutangulia lakini na kiongozi wetu tuliye naye Ameejipambanua anania zati kwamba tujenge siasa ya mwelekeo mpya wa kwa Zanzibar. Lakini la pili ni kwamba kutoa ushirikiano na na, na serikali. la tatu ni kwamba kila mwananchi ana fursa, ana mchango wake katika kujenga hili. Haliwezi kujengwa na serikali peke yake, lakini wasiwasi wasi mtu ni, ni haki kuwa nao, lakini tujenge imani. Hadi kufikia hapo sina la ziada. Historia hii ilitoa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Astrida Samuel. Asante.